Bai, hori da, susen liburu horren uh, ardatza. Bano, baluke beti uh, gehitzeko, eh? Baina uh, gogo eta batzuk dira, nun uh, bere barnekoa botsak egiten diren, bai, uh, bere historia kondatzen du, hasideena bere umeden boan, eta horiek biziki usakondatzen ditu. Uh, nola txenditu behartua, guduan sartzeko, eta badira gauza biziki unki ere, Man dezagun, uh, zer den ikustea, zuk ila, hil egin duzuna, hil ikustea. Eh? Badira, holako gauza txiki batzuk, inoiz, inon, nik irakurri ez nintuenak. Ez gure munduan, ez eta beste munduan ez nahiz irakurrean, baina uh, dira gauza oso bereziak.